A kedves hallgatók. ez itt az önkényes mérvadó. Köszöntünk titeket, szemben ül velem Oscar. Én Puzsér Robert vagyok, a számunk az SMS számunk 0630-2010-909, és ott folytatjuk, ahol tegnap hajtuk a kommenteknél és a kommenteléssel. A komment az egy nagy esély és egy nagy veszély, és mind a kettő reális, és mind a kettő súlyos. Nehéz is eldönteni, hogy melyik. És úgy gondoltuk, hogy szavazzatok erről. Mert számos érv szól a mellett, hogy veszély, és számos érv szól a mellett, hogy esély. Esély, ha arra gondolok, hogy nem vagyok kiszolgáltatva többé a reklámoknak. Hanem fölmeltek bármilyen felületre, és ott a kommenteket csak kell csak megnéznem, hogy az az adott termék, vagy bármilyen topikba elmehetek, és ott, ott, ott a kommenteket megnézve, bármilyen termékről, vagy szolgáltatásról olvashatok egy csomó leírást, de bármiről, a termékspektrum bármelyik eleméről, és meghozhatom a magam tudatos fogyasztói döntéseit, nem vagyok kiszolgáltatva a marketingnek, nem vagyok kiszolgáltatva az agymosásnak, nem, nem az ösztönvilágomból érkezik a megfejtés, hogy melyik lesz az a termék, amire szükségem van, hanem egy racionális döntést a, a, a, a frontális lebenyben hozok meg. Na ez, és ez, ez, ez a komment mint esély. komment, mint veszély az meg az meg a, a az, ezek ezeknek a szektáknak a végtelen vérszomja és gátlástalansága, uralkodnak uralkodnak az interneten. Ez a, az a világ, amiben, amiben a, meg a, meg a, tömeg, a tömegnek ez a, ez, a, ez a végtelen sötét, ilyen sötét örvénylő gravitációja, amikor a, a sutyi, ostoba, primitív segédmunkás, bármikor odamehet az egyetemi tanárhoz, az egyetemi professzorhoz, és beleállhat az arcába, és azt mondhatja neki, hogy mi van te buzi? Mi van te kis, kis köcsög? Mondjuk. Így bele, így bele, bele az arcába. És, és egy ember, egy vélemény. És erre a professzor mondjuk mond valamit. És neki is van egy mondása. És ez a szituáció, ez az internet előtt nem fordulhatott elő. Ez nem történhetett meg. Képzeljük el szellemünk vásznán ezt a, ezt a segédmunkást, ezt az alkoholista segédmunkást. És képzeljük el az egyetemi professzort. Ezeket állítsuk szembe egymással. Képzeljük el azt a szociális körülményrendszert, azt a, azt a helyzetet, azt az élethelyzetet, amikor ez a helyzet megvalósulhat, hogy ez az ember ennek az embernek az arcába ezt mondja. És azt találjuk, hogy nincs ilyen. Ezt a világon minden kontextus ledobja, kivéve a Monty Python-t. És, és, és ez megvalósult. Ez a kommentmezőben megvalósult. Ott megtörtént. És ez a barbárság, ez a komment, mint veszély. És most arra kérünk titeket, hogy szavazzatok SMS-ben a 06302010909-es SMS, illetve WhatsApp vonalunkra, és írjátok meg, hogy szerintetek mi inkább a komment. Esély vagy veszély? Várjuk. Leszakadt a teste az embereknek a komment esetén, hiszen nem kell ott legyen fizikailag, és leszakadt az intellektuális határroltságuk is róluk, hiszen nincsen filterezve, ha csak nem, persze ez egy illúzió, valami óriási tudományos értekezésnek a, az internetre kivezetett, rövidített változata alatt történik egy beszélgetés, de ott négy komment lesz. Az igazi kommentelés, a, vagy kommentmező annak veszélyeivel akkor alakul ki, amikor elég, elég embert vonz az a téma ahhoz, hogy meglegyen az a, az a az a begyújtó tömeg, a kritikus tömeg, ami, amikor elérkezik az ötvenedik komment. És akkor, ha van ötven komment elő, akkor már tényleg a negyedik az a másik származását firtatja, vagy valami egyébben turkál, és természetesen az osztályfőnök pozíciójába helyezkedik. Tehát a negyvenkilencedik komment az már az lesz, hogy ülj le egyes, a negyvennyolcadik komment az az lesz, hogy, hogy mit tettél le az asztalra. És fel nem merül az, hogy az egyikük az, az az akadémiai elnök, a másik pedig éppen valakinek a segítségével meg tudta állapítani, hogy a muszáj pontos J vagy a y, ha egyáltalán igény, igénye volt rá. Az itt a, az itt a, a, a nehézség, hogy a, a, van egy csomó olyan kom kommentfal, ami több kulturáltan el tud működni. Az IMDB komment falán például nincs, nincsen gyilkolászás, úgy gondolom. Tehát, nincsen mocskolás, meg ö, ú, úgy képzelem, ha elmész egy, nem tudom én, bármilyen színházi ö, komment falra, vagy egy, vagy egy, vagy bármilyen, bármilyen kultúra, van egy csomó, csomó vonatkozás, ahol így a, ezek a kommentek, ezek nem bestializálódnak. De a politikai felületeken mindig megtörténik, mindig megtörténik. Ö, és és, és, a, és valahogy, valahogy ami, ami történt, az, a, az a, a, a Twitter nyelv, valahogy a Twitter nyelv, tudod, a 140 karakteres nyelv, uh -huh. az valahogy áttört. Az, az, az valahogy áttört. Az a, most úgy néz ki, a Trumpnak a győzelme az nekem azt jelzi, hogy a 21. században, aki nem tudja 140 karakterben elmondani, azt ott hogy a Trumpot a Twitter tette elnöké, tehát ő a Twitterrel lett elnök. Aki, aki 140 karakterben nem tudja elmondani azt, amit mondani akar, az, ne, az nem, fog, nem juthat hatalomhoz a 21. században, és ez, ki, ez kizárja azt, hogy a 21. században államférfiak vezessenek, mert egy államférfi soha nem fogja tudni elmondani 140 karakterben azt, amit mondani akar. Ebből következik az, hogy ide már valóságsó sóhősök kellenek. Ez az írott nyelvnek az elevator speech-e. Ugye az, hogy el tudod-e mondani két emelet között, hogy mivel foglalkozol és mit szeretnél. Üm. Nézd, az írott nyelvet, vagy az írásos kommunikációt szerintem olvasásra illik optimalizálni. A komment áradat, ha mondjuk valamihez 250 darab komment érkezett, vagy annál több, ott felmerülne az igény arra, hogy a, hát ami meg is valósult, a legnépszerűbbek kerüljenek előre, és viszonylag kevés idő alatt dolgozhassam fel a legtöbb lájkot kapott, legszellemesebb hozzászólásokat, de ezek nem biztos, hogy a szellemességnek a mesdjén lesznek felértékelve. Lehet, hogy ez a legsuttyobb, leggyűlölködőbb vagy az legjobbban legjobban mondatformájába foglaló embernek a, a felemélése lesz. Az, hogy a témához kapcsolódó az adott cikkből, megszólalásból kimaradt, hasznos információt oda betette valaki, mint ahogy minket a, a Transparency-től felhívott a jogi igazgató az egyik műsor közepén. Jól emlékszem? Ö, az, az, az, az, az, az a hasznos kommentelésnek a, a megvalósulása vissza is hívtuk adásban, mert olyanról beszélgettünk, amihez hozzá tudott tenni, és bizony a kommentek között is ott van az, ami, ami ugyanezt a funkciót betölti, de elnyomja a zaj, Elnyomja ugyanannak az egy, mit tudom én, 15 féle mondatnak az, az a megismétlése és körbe körbe ismételgetése. <missmedi> és az, hogy a bevezető kampánya ennek a komment működésnek, ennek a, ennek, a, ennek a szörnyű rossz működésnek, tulajdonképpen az anonimitás volt. De nem, nem arról van szó, hogy az anonimitást az, élvezik benne az emberek, mert már elvesztették az anonimitást a Facebook, az, az, az, az megszemélyesítette őket. Ő, ő, az csak a bevezető kampány volt. Az első, nem tudom én, néhány évben, csináld név nélkül, szokj hozzá, uh -huh. érezd rá a vérízére és utána, amikor majd már igazán akarni fogod, igazán igényelni fogod, már az arcodat is odaadott hozzá. És tulajdonképpen egyszerűben nem lehetett leajasítani idáig az embereket, hanem két lépésben kellett. Az anonimitás és aztán meg Nem volt megtervezve, azon, a szerintem a, a nevesítéssel nem. vissza akartunk ebből venni. Létrejött egy digitális, düh lefolyó, lefolyó csatorna, ami előtte tényleg csak a verekedés, a fizikai munka, és a meccs, meccsen drukkolás. Vagy a sport szeretett volt, vagy a háború adott esetben. Úgyhogy ilyen szempontból ez például egy hasznos ö, valami, csak akkor ennek a, a tartalomnak, ami oda kerül, másnap törlődnie kéne. Mert akkor ö, nem, nem, nem az olvasás volt a célja az írásnak, hanem a megnyugvás. Hanvas Béla azt mondta, hogy mert a pokolnak nincsen feneke, és benne az uhanás örök. Ezt úgy fordította át a kollega úr, hogy mert a Facebooknak nincsen feneke, és benne a komment örök. De minthogyha mint a kommentmező tényleg olyan lenne, hogy így minden, minden szöveg mellé ásnak egy mélykutat. És a útba aztán minden szemét benne van, és lehetnek benne hasznos dolgok is, de hogy valójában van egy ilyen mély út, és amikor az ember ezekben a kommentmezőkbe így belemegy, és így látja ezt a, ezt a végtelen, végtelen emberi agressziót, ahogy így, így folyik le a lefolyón. Tényleg egy lefolyó érzete van az embernek, a kommentmezőkre ránéz. Egy lefolyó, aminek mélysége van, és vonzása van, és ilyen nagyon-nagyon sötét, sötét gravitációja. 06302010909, vagy a Facebook falunkon bármelyik mai, kommenteljétek. Uh, mai, mai ügyhöz kommenteljétek oda, hogy a Komment az, esély vagy veszély. És nem muszáj egyetérteni, mert, mert nem, mert akár írjátok oda mellé, hogy milyen lehetőséget és esélyt láttok benne, vagy milyen veszélyt és fenyegetettséget. Kaptunk üzeneteket, azt írják, hát nagyon sokan azt írják, hogy esély, nagyon sokan azt írják, hogy esély és veszély, de többen mondják, hogy esély. Egyesek nem tudnak hozni egy kulturális minimumot sem online, sem offline, ennek a kulturálatlan komment, csupán a végterméke, azok ok feltárása és megszüntetése lenne fontos. Ti is hozzá e, járultok minden nap, írja e, e, e, e, igen, e, a balás. Melyik részéhez Felületet teremtünk annak, hogy legyen kommentelés, vagy, vagy, vagy egyszerűen. Hát így, én, én így értettem ezt. E, Robi, hogy bírod azokat a stílusú kommenteket, amiket kapsz a Facebookon? Én lelkileg nem bírnám függetlenül attól, hogy mit írsz, mert írhatsz bármit, és független attól, kinek van igaza, és attól, hogy elhatárolódom a tahótól. Öh, öh, hogy bírom? Hát, amikor az embernek már rendesen felkérgesedett az egója, akkor már oda se derít, hogy mit csaholnak a kutyák. Ebben évek munkája van. Nem. Öh, az interneten a legrosszabb a kommunikáció azonnalisága, hogy kiiktatja a földrajzi távolságokat, és a világ összes ö, kreténye és vadparasz népsége gyakorlatilag egy szobába van zárva, és egymást hergeli. A világ sokkal... mennyire, Igen. ez nagyon jó, ez nagyon jó! A világ sokkal feszültebb és, feszültebb és zavarosabb lett az internet miatt. De az internet még összetudja össze hozni... A, az internet még összetudja, összetudja is hozni a világ fejét. Lásd, ízisz. Az az, az igazság, hogy tényleg, tényleg, tényleg, tényleg megvalósult valami, ami, ami hogy, hogy mondjam, így igazából az internet a multikulti álma lett, volt, és lehet, hogy egy nagyon nagy, egy polgárvilágháború lesz. Tehát, mert eddig ez volt a polgárháború, meg volt a háború, <gül> meg volt a világháború. És én, én most a, azt látom körvonalazódni, hogy ezek a szekták helyileg mindenhol le fogják folytatni a, a maguk kis polgárháborúját, de annyi helyen, hogy az, mert hogy globálissá vált a világ, és globálissá válnak a polgárháborúk, hogy az, az lesz a harmadik világ. És háború. globálissá válnak az ügyek, ami mondjuk nem feltétlenül rossz. Tehát a, a például egy olyan ügyet, mint a, a női egyenjogúság, amit még mindig, már elmondtuk talán ezen a héten, vagy a múlt héten, pénteken, még mindig. El Európa területén seper az a robotporszívó, aminek már rég ki kellett volna menni az előszobába, mert ott a Kossz, a közel-keleten. Figyelj, ez egy, ö, én azt érzem, hogy a technikai, ö, a technikában és az eszközben keressük a saját hibánkat, az internet és a kommentelés, és ez a sokirányú kommunikáció, és az, hogy mindenkinek lehet kis vagy nagy hangja, csak azon múlik, hogy fogyasztják-e, vagy találó-e, vagy helytáll-e a véleménye, ez egy nagyon jó vívmány, hanem mi emberek vagyunk üdös bunkok, és az emberi természet az, ami tud kicsinyes, bosszúálló, nem felejtő, nem megbocsátó lenni ö, sokszor ö, keresztet magán hordó ember van a lehető legtávolabb körzőzve a, a Jézusi ö, megfelelő viselkedéstől, mintha mit sem tanult volna belőle. Én azt gondolom, hogy megint nem a technikai vívmányt kell elásnunk, ez kinyitott egy ablakot, ahol ugyanúgy tudunk sorba állni, mint amikor az elektrovölt nyitott Budaörsön egymás egyén hátán vagy, amint amikor Black Friday van, és látsz, ilyen videókat tudod, hogy ilyen hat ember próbál egy hűtőszekrényel átugrani egymáson. Ar Arról van szó, hogy a szép és a jó is összeáll, meg a mocsok is összeáll. Minden valahogy összeáll év valahogy ez lett, a, ez lett ebből a globalizációból. Azt írja a hallgató, szerintem a komment veszély, mert a valóságosság látszata kelthető, holott ugyanúgy csak egy virtuális világ része, mint a reklámok vagy egyéb netes tartalmak. Az esélyt sokkal inkább a blogokban látom. Csak az a, az a probléma, hogy az Instagram meg a. Meg a. a, a Mi? Twitter? Twitter az kinyírta, gyakorlatilag kinyírta a blogokat. Kinyírta. Fogy, fogyaszthatóbb, mert többet el tudunk tenni, hiszen egy másodpercre van szükség a megemésztéséhez. Az a, az a, az a probléma... De hogy nyírtak hogy... aki a helyére tette, minimalizálja, úgy, ahogy visszaszorul a könyvnyomtatás, de lesz könyv, úgy, ahogy visszaszorul a, a nyomtatott sajtó, de lesz nyomtatott sajtó, úgy, ahogy visszaszorul a, a visszaszorult, hát a, mondjuk a színház törpe a mozihoz képest. Érted? Bizonyos új médiumok Egyszerűen ö, fogyaszthatóbbak, de nem teszik tönkre magát a kultúrát, vagy a kulturáltságot, csak hogy a kulturáltság az meg fog maradni a saját kis torta szeletén, mert azt a legnehezebb kiterjeszteni, teljesen mindegy, mi a hordozója. Azt írja, hogy, hogy a komment veszély, mert a valóságosság látszata kelthető. De, de ténylegesen arról van szó, hogy egy négy-öt ember olyan, olyan vérfürdőt tud rendezni egy kommentvalon, csak négy-öt ember, nem kell több. Uh -huh. Olyan vérfürdőt, olyan, olyan embereket tud öngyilkosságba hajtani négy-öt ember. Ez, eh, hogy ma, és, és ez is a komment. Tehát ez, ez, ez is a komment. Nekem olyan érzésem van időnként, hogy a, a kommenthez nem kell beugró, mert pizsomában három napos mosdatlanság esetén is beírhatod a kis véleményedet, és ugyanannyit fog érni, mintha tettél volna valamit. Engem felháborít az, hogyha mondjuk ülök egy okmányirodában, ami a számomra a Földön az egyik legsötétebb hely, másnak ugyanez Detroit, mondjuk, bemegyek egy ilyen helyre, ott ülök a tőlem, nagyon-nagyon nagy távolságra elhelyezkedő életet élő valakikkel szemben, akiknek én nem örülök. Amúgy se szeretem az embereket. De van, tehát minden embert szeretek, és mindenkit gyűlölök egyszerre. De ott ülök, oda mentem, elfogadtam a szabályokat, kiálltam a sort, időpontot foglaltam, átbukdácsoltam az engem, gyanús szemmel méregető biztonsági örön, és amikor levegőt veszek, hogy mondanám, hogy miért jöttem ide, Cörög a telefon, is ugyanaz az ember, aki kiszolgálna, felvesz egy telefont, egy ilyen otthoni pizsomás valaki, kényelmesen oda telefonál, és elém kerül a, a sorban. Érted? Ilyen. Mert nincs beugró, hiszen ő, ő, ő, ő oda telefonál, és akkor elém kerül. És a, a kommentnél is ez a helyzet, hogy ott van az a 15% értelmes hozzászólás, ami, ami egy hiányt pótol be, mert egy plusz meglátás, és elüvölt fölötte a, a gyűlölködés. Hát igen, igen, de hát a, a, az, a, az a probléma, hogy, hogy ugye mindegyik személyiségtípushoz tartozik egyfajta műfaj. Mindennek van műfaja. Na most a, azt nézzük, hogy a komment az kifejezetten kinek megfelelő. Tehát mi, a, mi, a, mi az a személyiségtípus, ami ehhez kifejezetten tartozik, Mondjuk. vagy a, ami itt tudja megfogalmazni, a színházi, itt tudja kifejezni magát. A színházi bekiabáló és a, és a politikai plakátokat habzó szájjal tépkedő nyugdíjas. Igen, és a troll. Tehát hogy úgy gondolom, hogy ez a troll. Tehát a trollkodáshoz, a trollsághoz pont ez a formátum. Pont ez a formátum való. És ne, ez nem azt jelenti, hogy minden komment trollság lenne, vagy trollkodás lenne. Hanem arról van szó, hogy a, ez, ez olyan, mintha csak a trollok írták volna maguknak. Mintha csak az, ő, tehát ez, ez tényleg az a műfaj, ami, amik ők nem, nem, nem, nem a magad jogán, hanem csak egyszerűen hello. Tehát hogy mondjam, nem, a, nem, saját, nem saját jogon, akár névtelenül csak úgy. Nem ez a trollság? A, a trollkodás és a trollság sem mindegy. Ugye a trollkodás az az, hogy úgy csinálok, mintha nem érteném, csak fel akarom hergelni, stb. De van, a, van aki troll, aki konkrétan hozzászól, és azt hiszi, hogy hozzászól, vagy azt gondolja, hogy mindenki ezt csinálja. Ő, az ő számára láthatatlan a 15% értékes hozzászólás. Nem? Ő elmegy, elmegy fölötte, mint azok az emberek, akik akik, akik elmondják, hogy ők mennyivel értelmesebbek, mint a mellette ülők, de felfele nem, nem látnak. Tudod? Lesújtó, lesújtó a a a, ura, a, be, a hallgatónak a, a diagnózisa azt írja. Uh -huh. A kommentelésnél nem tud értelmes kommunikáció kialakulni. Az esetek nagy részében eltérnek a tártól, és a kommentelők egymást kezdik alázni. Ezzel együtt az, az... esély. M mert, mert létrejön benne ettől még a tartalomért, tehát zaj van, de, de az, hogy egymást alázzák, az persze egy következmény. Az, hogy eltérnek a tárgytól, az nem feltétlenül baj, ez egy vita indító valami az a cikk, és hadd vitatkozzanak, mert hadd szülesen abból egy plusz gondolat, amit érdemes megfogalmazni, és érdemes elolvasni. Csak soha nem jutsz odáig, hogy elolvasd, mert nem emelkedik fel arra a szintre, hogy hogy azt ö, lássa más, és Tud. azt, hogy a, oda betrolkodsz valamit, hogy ki vagy te, te szemét, mert már megint ezt emelték ki a földalon de... azt nem akarom sehol olvasni. Na, na de arról... arról... De a, a másikat nyomj el vele. Arról van szó, hogy van egy, van egy, van egy csomó troll, aki, a, aki egyszerűen nem a, nem a maga jogán él, hanem, hanem ő egyszerűen nem több, mint soha nem több, mint egy bekiabálás valahogy. És igazából ők így rá, rászabadultak valahogy, rászabadultak erre a, erre, a, erre a lehetőségre, vagy erre az esélyre, ami a, ami a kommentmező, ahol normális emberek normálisan kommunikálni próbálnak. És pusztán azért, mert a valóságban nem tehetsz meg akármit, ott van partvonal, úgy hívják, hogy börtön. Tehát van a valóságban, és rengetegféle börtön van, van fegyház van fogház, van, van, a, van, van az előzetes, rengeteg, rengeteg, rengeteg stációja van, érted? És ha a valóságban elkezdesz rendesen trollkodni, előbb-utóbb bent találod magad. De, de az interneten nem. Ott nincs börtön. Ott akármit megtehetsz, akármikor, és legfeljebb onnan kitiltanak, visszamész egy másik néven, vagy visszamész máshova. És, és, és újra zabálhatsz emberi húst végtelenül. Itt most tényleg elsz, elszabadult a zombiság, a zombisereg, hiszen nem, nem szankcionálja senki és semmi. Folytatodik az önkényes mérvadó itt a 90.9 Jazzin. Visszakanyarodtunk a tegnapi témánkra a kommentelésre, és arra kértük a hallgatóinkat, hogy küldjenek sms Mi szerint? Veszély? vagy esély a komment, és uh, szép számmal jön az, hogy esély, esély, vagy az, hogy esély és veszély. Igen. És azt gondolom, hogy uh, nem nem a műfaj, a hibás, hanem az emberiség jellege, ami nem fog nagyon jelentősen változni, azt gondolom. És ezt, ha elfogadjuk, akkor könnyebben tudunk érvényesülni, Szenem vagy ugyanaz a kérdés... megfelelő tartalmat Szenem találni magunk. Ugyanaz a probléma, mint az általános választójoggal. Tehát, hogy itt, itt valami valami léket kapott. Tehát, hogy itt a, mi, a, mi, a, mi fel akartunk szabadítani, mi a, fel akartuk szabadítani az embert, de felszabadítottuk az embert is, meg az állatot is az uh -huh. hát, hogy így valami ilyesmi történt. Az általános választójoggal is ez történt, meg a kommenteléssel is ez történt. Tehát egy szabadabban akartuk tenni az embert, és az állat is felszabadult az emberrel együtt. Csak, hogy az állat van többségben. Tehát azt gondolom, hogy az ez ő a érdekeit illenem védeni. Nem? Nem lehet? Nem, nem tudom. Hát igen, nem tudod, mert, mert úgy Ész. van, ahogy mondom. Mert, mert ő van többségben. Jó, de attól, hogy ő van többségben, attól még. Fé, Vonúj félre, klubosodni fogunk, én azt gondolom. Hát igen, ez a rosszabbik kifejezés rá. E, azt írják a hallgatóink. A diskurzus hiánya rosszabb, mint ha nincs is, meg, meg a lehetőség a diskurzusra. Ezért a komment inkább esély, mint veszély. Csak még gyerekcipőben jár a műfaj, talán idővel majd kialakul a kultúrája. Az Úri Szalon és a késdobálós Kricsi etikettje ma még összefolyik a kommentek világába. De szerintem differenciálódni fog a web fejlődésével. Elméletben esély, a tapasztalat, a, gyakori veszély, a, gyakor, a gyakorlat alapján veszély, aknamező, a csorda felfortyogó neobarbarizmusa, a cenzúra mindig az emberi természet árnyoldala. A kommentelés érdemi tét nélkül ingyen teszi lehetővé a mocsok feltörését. Na a, igen! A kibicség bizserget, ettől olyan csábító. Az ingyenesség, az a korlátlanság, a lehet úgy is fizetős valami, hogy mondjuk tizet szólhatsz hozzá egy hónapban, vagy egy nap, vagy valami. Gondolj csak arra, hogy, hogy milyen közönség hogyan viselkedik egy falunapon, és hogyan viselkedik egy fizetős koncerten. Érted, ahova akart menni, és ahova lehetett menni. Megkaptuk a, megkaptuk a nap üzenetét. Uh -huh. A komment csodálatos dolog a sok tirpák kitombolhatja magát egy virtuális platformon, a valódi emberi és anyagi károsodást okozó energiák pedig levezetődnek. Uh -huh. Ez nagyon, nagyon jó meglátás. Tehát az az igazság, hogy, hogy, hogy, hogy ha ez a legnagyobb... Tehát tényleg belegondolni abba, hogyha ez, hogy ezek az energiák ezek nem törhetnének fel a kommentek formájában, ezek az emberek egy nap valódi húst és valódi vér szaggatnának, nem csak virtuálisat, nem csak a, a, a, a nullák és egyesek vére folyna, hanem, hanem a valódi húsvéremberek organikus, tehát jobb az e erőszak, mint az erőszak elnélkül. <gül> Tehát, hogy e, valami... Ezt, ma, ezt magyarázom, hogy ö, azt mondod, hogy ezzel, hogy az állatok beszabadulnak oda, és ö, mondjuk, hogy 85 ban tönkre teszik a tartalmat, ami a komment lehetne, lehet, hogy ez egy téves megközelítés, mert a komment nem tartalmi, ö, a komment felé nem tartalmi elvárással, hanem feszültség levezetési esélyi elvárásával kellene fordulnunk, és akkor bizony betöltötte a funkcióját, csak mi tudtuk rosszul, hogy mire való? A kommentelés miatti öngyilkosság margójára. Az inkább a szélsőséges cyberbullying és ingatak pszichológiai állapot szerencsétlen találkozásának végeredményein nem keverném az általános trollkodással, vagy ami vicces, vagy ami vagy vicces, vagy csak lapos és felesleges, de senkit nem nyomorít meg, ha a helyén van kezelve, írja Balás. Csak a trollkodás, tudod, van, aki a helyén tudja kezelni a trollkodást, az ilyen ember az, az vállatvon, és van, aki nem tudja, az meg öngyilkos lesz. Érted? De ez hogy ez az ez... aki, aki a mocsokban először lábujjhegyig fürdik, meg, és utána hat évvel később bemer már menni nyakig, az elviseli ez, De akit hirtelen felkap az internetnek a, az ilyen cica agyatlan, mütműrűt hogy jaj, de cuki, meg minden, és hirtelen ez a, ez a PowerPointon könnyező anyuka, ez anyuka típus, ez föltol ilyen, 50 milliós nézettségbe egy minden felkészülést ö, nélkülöző tinit, hogy nézzétek, milyen jól rakosgatja a poharakat és énekel közben, és megérkeznek jobbról, az 50 millió közü, között 1 millióan a trollok, és szétalázzák, hogy hogy néz ki a kezed, miért rágod a körmöd, milyen már a kajad, a szüleid szégyene, vagy ez az egész rossz, egy tehetségtelen vagy, az helyedben megölném magamat, a, az egész produkciód maximum arra jó, hogy ha VHS-re kijúrom, azzal szájba verhetlek, érted? És, és ez, ez jön oda, egy felkészületlen embert, pusztán jó indulatból, naív, könnyen, érzelmileg elsodródó emberek felemelnek, és azon a piedesztálon tenger alatt járó hulladékkal Hulk Hogan szájba dobálja. Ez történik. Érted? Ki, a Michael Jackson, amikor kitartja a gyereket a szálloda ablakán, hogy, hogy nézd milyen cuki, de életveszélybe sodrom azzal, hogy azt mondtam, hogy nézd milyen cuki. A komment miatt maradnak el a forradalma, írja a hallgató. Ne, ne keverjük a forradalmakat, a zendüléssel, a lázongással, meg a pogrommal. Ez, erre, erre megvannak a szakkifejezések, ami a kommentmezőkben. A kommentmezőkben nem forradalmak zajlanak, a kommentmezők az nem forradalmas így semmit. Tehát a, a, forradalom, tud, a forradalom az azt jelenti, hogy egy olyan folyamat, ami az evolúcióban lassan zajlik le, az a revolúcióban, a forradalomban, gyorsan, forradalmian gyorsan lezajlik, a kommentmezőben nem ilyesmi zajlik. Az a, az, a vérengzés. Tehát az, az, az még sosem volt forradalom, hogy hajléktalanokat öntünk le benzinnel és gyújtjuk meg őket. Fordult a kocka, egyre inkább veszélynek tartja a kommentelést a kommentfalunk. Persze, hogy veséi a hallgatót. Ha tényleg el akarnak kapni, az nem üldözési mánia. Nem értek egyet a nap üzenetével, írja a hallgató. Nem lehet nem észrevenni az átfedést a virtuálisan őrjöngő meg és a tüntetéseken ténylegesen is erőszakoskodó csürhetagjai között. Csatlakozik a másik hallgató, azt írja. Azért a feszültség levezetés mellett a feszültség keltésére is alkalmas a Facebook. Ez a Facebook Yin Tulajdonképpen a, a Facebook az, a, az az a felület, az a szuper komment felület, hiszen a kommentelést a YouTube-on, a kommentelést a blogodon bárhol letilthatod, de a Facebookon nem a Zuckerberg nem engedi. Mert ott az a termék. Uh -huh. ott, a, ott a mindenki részvétele a termék. Igen. Hiszen é. maga a tartalom sem, ott nincs tartalom. Érted? Igen. A, oda a, a felhasználó generálja a tartalmat. Na, de tényleg nagyon nehéz kérdés. A, ö, amiről beszélni akarunk, az a szektásodás. A Facebook egyik legfőbb művelete. Facebook brutálisan szektásít. Ugye jutalmazza mindig azokat a híreket a, a, a, a, a hír folyamodban, amely, üzenet, amely, ö, amely hírek kifejezetten a te tetszésednek kedveznek. Kifejezetten mintha csak neked írták volna. Tehát a valóságból azokat a híreket fogod megismerni, ha feminista vagy, akkor az erőszakolós férfiakról azonnal tudni fogsz. A Zuckerberg elintézi neked. Meg az áldozatokról, akik nők. Ha viszont, ha viszont meg rasszista vagy, akkor azokat a, nem tudom én, a bűncselekményeket, a cigányok által elkövetett bűncselekményeket fogja feldobni neked a Facebook. Pontosan. És ha meg, ha meg, ha meg bélyegeket gyűjtesz, akkor meg az olyanokat. Tehát hogy ez... E, e, Egyszerűen a Facebook az mindenkit a, a saját szektájához igazít, és mindenkit egy vélemény buborékba, meg egy ízlés buborékba zár be. Tehát ha neked mulatós az ízlésed, a jobb zenéket fölse se dobja. Igen, Ez neked, a... neked kedvez, és uh, érdekes, hogy akár. De nem Ákost enged... id kell idézzek de kiszolgálja az izzlésedet. És nem biztos, hogy jót tesz neked. Igen. Uh, hogy A-ból kell b el, el, el, el kéne, hogy jussál. Nem enged fejlődni. A Facebook nem enged fejlődni, nem enged változni. Érted? Mi van, hogyha te a 40-es éveidben már nem a 30-as éveidnek, vagy a húszas éveidnek a vélemény buborékjában szeretnél élni. A Zuckerberg ezt nem engedi meg neked, nem engedi, hogy változz, mert benne tart folyamatosan abban a buborékban, abban az ízlésbuborékban, abban a szekta, bá, szekta állapotban, amelyben akkor, amikor éppen kitöltötted a te preferenciáid nyomán a Facebooknak a, a, a, a kérdőíveit, a virtuális kérdőíveit, akkor azokat, a, a, akkor még nem érdeklődtél. Hát a Facebook elintézi, hogy húsz éves a Gondoljatok arra, hogy évelején beszettek hat est matematikából, mert feleseltetek a tanárral, ő meg olyan, hogy úgy érzi, hogy azért egyes jár mindegy, vagy nem tanultatok, és négyest szeretnétek kapni, akkor ugye legalább öt, vagy legalább hat darab ötöst kell összeszedni, és még néhányat ahhoz, hogy a hármasról elmozduljatok. Milyen nagy erőfeszítéssel kell az ellenkező irányba úsznotok ahhoz, hogy hogy máshová kerüljetek. Tehát ő nagyon melósan szépen visszaátlagolhatod magad, hogyha egyszerűen a fogyasztásod megváltozik, csak, csak ahhoz egy olyan fogyasztást kell tudnod produkálni, és azon a falon, amelyben az, az a termék már nem található meg, amit korábban te nem kértél, úgy nehezen fog tudni visszaúszni. Nincsenek meg a kapaszkodók, mert ugye kiszűri a, a tartalomból. Azt, amit te amúgy sem szereztet, ő szolgáltat neked, a, de azt szolgáltatja, hogy az maradsz, aki vagy. Ö, és így még inkább csak egy életed van. Nem élhetsz le ö, hármat egy élet alatt. Tudod, amikor, szép, amikor van egy fordulat, és 40 vagy 50 vagy 60 évesen egy picit változol, és úgy gondolod, hogy most akkor egy ideig erre mennél. És ebben ebben bizony nem segít. Kaptunk egy nagyon erős üzenetet. Miután a kereszténységtől megszabadították a társadalmat, visszasüllyedtünk az ókori Rómába. Az elit és a plex együtt üvölti ki a legalantasabb ösztöneit. 98%-ban, nem 85%-ban, írja Zoli. Uh -huh. e, ami az én megfigyelésem, 2009-ben visszatérve a trollokhoz egy gondolat erejéig, 2009-ben hallottam először ezt a szót, hogy troll. E, én, még, én akkor azt, azt hittem egyébként, hogy ez összefügg a tolkien tehát, hogy ez a Tolkiennek a trolljaiból jön le, de valójában nem. Nem ennek, ez meg más, más etimológiája van. A lényeg, hogy 2009-ben hallottam először erről, hogy van troll. Utána ismertem meg, hogy mi a trollság, mi a maga. Az maga. Ez a fogalom, ez velem ekkor, ekkor történt meg. És 2016-ban, most 2016-ot írunk, és a az amerikai Egyesült Államok elnöke egy troll. Tehát eltelt hét év a között, hogy én megismertem a fogalmat, és a között, hogy elnökké választották Amerikában. Most ez azt mutatja, hogy az internet, ami a trollnak a közege, a valódi közege, milyen elképesztő mértékben felgyorsította. Milyen, milyen hihetetlen mértékben felgyorsította a történelmet. Azt írja a hallgató. Luis Bunuel valamikor a 70-es években így szólt, az apokalipszis új lovasai túlnépesedés, tudomány, technológia és média. 20 éve láttam ezt az interjút, mélyen megmaradt bennem ez a gondolat. Most meg borzongok, mennyire valóságos. Igen, ezek, ezek, a, ezek, a, ezek az új lovasok. A szektársadásról beszélünk, Tegnap megkaptuk azt az üzenetet, amely szerint ez nem önkényes mérvadó. Ez nem. Mi meg azt hittük, hogy ez az. És hát tudósítottak minket a az üzenetek formájában, hogy hát nem. Ez nem önkényes mérvadó, ő ezt ajánlotta barátainak, ismerőseinek, érted, aki ő jót áll, érted? Nem, értünk áll jót a, ja, igen, a barátai De előtt, már megbánta, már, már bánja. Mert, mert ez nem önkényes íróda, a pofája leszakad. Tehát, hogy tényleg, tényleg szégyenbe hoztuk a barátai előtt, mert ez nem önkényes, mérvadó, amit csináltunk, valamit nyelvészkedtünk. A nyelvvel játszottunk. első felében, igen, igen. nyelvvel kapcsolatos megfigyelés. És, és íme, íme, itt tapintjuk a hektásodást magát. Hát így működik, hát most már nekünk is lett egy szektánk, van egy önkényes, mérvadó szekta, és ez a szekta most már elvárja, megköveteli. A szentséges ö, ideológia nevében, pont úgy, mint a gender szekta, vagy pont úgy, mint gyurcsány szektája, vagy bármelyik szekta, a, megkapták az ideológiát, megkapták a, a szent célt. És most, hogyha mi nem a szent cél felé menetelünk, ilyen üveges szemekkel, tudod, amivel a kommunizmusba révedünk, akkor akkor mi letértünk a helyes útról. De már itt vannak a komisszárjaink. És a mi már most jobban tudják, hogy mi az önkényes mérvadás, mint mi. Hát nem olyan régen még mi azt hittük, hogy mi vagyunk az önkényes mérvadók. De most már számon kérik rajtunk. Tehát, hogy most már itt vannak azok a azok a ifjú szenzsüztök, a forradalom ifjai, akik, ö, akik már, már igazából valahol le is akarnak velünk számolni, mert az önkényes mérvadás így az elején jó volt. És tudod, van ez a mantra, ami mindig visszatér, ez a prolimítosz, arról, hogy hát régen, régen jó volt, az első album még jó volt, aztán, hát, aztán és, és hogy valójában mi zajlik, mit, mit érzékelünk, pontosan ezt a szektásságot. Tehát most már rajtunk kérik számon a szektásságot, mi amikor már nem úgy viselkedünk, ahogyan az önkényes mérvadótól elvárják, ahogyan az önkényesen meg, meg kell mérvadni, mi nem ezt tesszük abban a pillanatban, már minket rúgdosnak vissza a szektába. És már gyakorlatilag mi vagyunk az árulók, elárultuk az ügyet, azt a, tehát, a, érted, elárultuk azt a kulturális referenciát, amit hát mi hoztunk létre, érted? Tehát most mi történik? Arról van szó, hogy nem vagyunk méltóak mihez, a, az önkényes mérvadáshoz, vagy mi, tehát, hogy érted, érted, hogy, hogy mi ez a szektárság, hogy hogyan működik, hogy, hogy már e, itt egy ideológia le lett gyártva, és ezt a ideológiát már most számon is kérik rajtunk. Hogy a nyelvvel kapcsolatos észrevételek a saját anyanyelvünk iránti igényesség, vagy annak szeretete és megfigyelése és kis boncolgatása az nem mérvadó, hiszen nem valakinek a pofájába köpünk egy véleményt, akit az sért, és ezen jól lehet szórakozni, vagy végre valaki kimondta, hanem, hanem, hanem ennek, nem, ennek nehezebb örülni, hogy jé, végre valaki szereti az anyanyelvét és keresi benne a, a kis hibákat, és a, és a kis ö, véletlenül lé, létrejött ilyen glitcheket, hogy mi, milyen, de jó, hogy, de jó, hogy az anyjelvemmel kapcsolatos mondatban mondtam egy olyan egy angol kifejezés na mindegy, szóval ö, hogy keresi benne a kis szépségeket, ugye, mint a, a macska a Mátrixban, ami kétszer szalad el. Igen. Ezeket, ezeket, ezeket a véletleneket ö, kutattuk tegnap, igen, és igen. A, ez minket szórakoztat, és ebben az a mérvadás hogy örülnénk, ha mást is szórakoztatna, és ja. nem 200 szóval élné le az életét. De, de, de, de, de arról van szó, hogy, a, hogy a, a, a nyelv, amiben élünk, amihez kötődünk, ami a magyar nyelv, az a mi szám, hogy majd az én számomra minden. Nekem ez a minden. Nekem egyébként ez a a nemzettudatom is ebből fakadt, tehát hogyha az a kérdés, hogy én mi, miért vagyok magyar, vagy mit jelent az én számomra, hogy magyar, az én számomra ez a kosztolányit jelenti, meg a szabolőrincet jelenti, meg a József Attillát jelenti, meg Adit jelenti, és az én számomra ez a, e, ezt jelenti a magyarság, tehát hogy én, én ebben vagyok, én ebben vagyok beágyazva, és a nyelv, a nyelvel kapcsolatos, meg meg történetesen nyelvész vagyok, és a nyelvel kapcsolatos, Ö, játék, meg a nyelvel kapcsolatos tudatosság, egyáltalán az értése annak, hogy mondjuk melyik szónak mi a töve, vagy melyik szónak magyar, ma, melyik, melyik szó magyar származású, melyik magyar szó lett nemzetközi, mint a kocsi. Ö, ezeknek a tudása, én azt gondolom, hogy ez, ez, ez egyfajta nyelvi tudatosság. És én, a, én nem gondolom, hogy ez probléma lenne. De, de mi rajtunk, ez már számol lett kérve, egy magasabb, szent szent ideológiának a nevében, amelynek a jegyében mi a világot önkényesebbé és mérda, mérvadóbbá akarjuk tenni. És itt és most, itt eljött egy, egy komisszárelvtárs, aki azt mondja, hogy nem teszik az elftársak önkényesebbé és mérvadóbbá a világot, érted? Mert a gender valójában érted, ő nőibbé akarja tenni a világot. A, a bolsevizmus az proletárabbá és, és hát egyenlőbbé. A a, a, a, a nácizmus, az tisztább vérűvé. De mindegyiknek meg volt egy ilyen szent víziója, amit ostromolni kell, és hogyha éppen nem azt csináljuk, akkor elárultuk a szent ügyet. És most már eljött az önkényes mérvadónak is ez, a, ez, az, ilyen, ez az ilyen komisszárelftársa, aki számon kéri, és azt mondja, hogy Ettől, amit most csináltok a világ, nem lesz önkényesebb és nem lesz mérvadóbb. Nem jutunk el a szent célhoz. Hiába elárultátok az ügyet, ti is eladtátok magatokat. Eladtátok az önkényes mérvadást. Tudjuk kiknek, tudjuk miért. Reméljük megérte, költsétek gyógyszerre megvan nekünk a, a szent célunk egyébként, tehát a, én ezt soha nem próbálom, egyrészt jobb, jobban, jobbat teszem a műsornak, hogyha nem ajnározzuk azt, hogy mi most itt mire vetemettünk, vagy milyen feladatot vállaltunk, de valahol az elemi viselkedés kultúra és a, és a helyes tartalom, épeszű tartalomfogyasztás az, amit a, az ászlónkra, vagy a, a hajónkórrára tűztünk, és, és, és, és hát utóbbinak nagyon nagy szerepe szerepe, hogy is van ez, Utóbbi nagyon komoly eszközzel segíti a nyelv. Hiszen vagy olvasunk, vagy filmet nézünk, vagy beszélgetünk, vagy rádiót hallgatunk, vagy televíziózunk, ezt kénytelenek vagyunk a, a valamilyen nyelven fogyasztani jó eséllyel itt Magyarországon az anyanyelvünkön ez ugye itt nem probléma az, az elemi viselkedés kultúra része ugye meg a modorosság, a modortalanság az udvariatlanság az erkölcsösség és ezeket szoktuk érinteni de én nem érzem meg fogalmazva hogy ez volna, ez volna valahová leírva egy ilyen műsoralkotmányként megnyughat minket a, az üzenő fal Pont Kosztolányi és Karinti játszottak, szivatták egymást, szórakoztatták egymást a nyelvvel. Ez a magas kultúra pecsét rajtatok, nocsak. De, de érted, itt nem a kultúra a lényeg. Itt a szent cél, a szent ideológia. Itt, a, itt csak úgy a kultúrát csinálni, az, hogy mondjam, az, az a, abból még egyetlen szekta nem élt meg, hogy kultúrált volt. A, ami még a szektásodást illeti, mi, mi okozza, mi gerjeszti ezt? Én úgy gondolom, hogy kifejezetten az, hogy nem bünteti a rendszer a negatív, szavazat, ne, a negatív szavazattal a, a sötét erőt, a sötét energiákat. Tehát, hogy egyszerűen jutalmazza. Az, hogy csak plusz szavazat van, az azt eredményezi, hogy mindenki... hogy tehát eszektársakról beszélsz? Most el a, a Facebook-lájkjairól beszélsz? Akár a facebook Vagy, a, akár, vagy... Az, akár, akár, a, akár az általános választójogról, akár a szavazásról, Aha. akár a választásokról, a népszavazásokról. Tehát csak igen lehet tenni, és csak egyet. Igen. Arról beszélgettünk a Robival, hogy be fogunk vezetni egy ilyen szavazást, amit néha műsor elején bemondunk, néha nem. Nem kell, hogy kötelező legyen, csak amikor értelme van, de ezt valami olyan formában szeretnénk akkor megvalósítani, hogy egy rész, legyen egy minimum beugró. Csak képesen, hogy ezzel is, ezzel is letegyünk egy szavazatot, amellé, hogy szerintünk ahhoz, hogy hozzászólja témában is, annak utána következménye legyen, legyen egy beugró. És mindenkinek lesz két plusz és két mínusz zsetonja, amennyiben mondjuk négy, négy dolog közül lehet választani, és ezeket leteheti a megfelelő helyre, ha akar egyet, ha akar mind a négyet és lássuk, hogy így milyen vélemények jönnek létre. Tehát nem egy hagyományos ilyen szavazgatást szeretnénk, ezt majd a weboldalon megoldjuk, tehát ne, itt nem célunk semmilyen SMS forgalmat generálni, mert ö, ö, semmi, nem. semmilyen érzekünk nem fűződik ahhoz, hogy a kommunikáció SMS-ben bonyolódjon, csopán az, hogy a Robi előtt az SMS-fal, az igen. folyamatosan látható. De mi, ahogyha létrehozunk egy ilyen felületet, ahol szavazhattok, ott ezeket az elveket fogjuk érvényesíteni, amelyekben hiszünk. Tehát nem, a, nem, a, nem alanyi jogú lesz egyrészt, másrészt meg lesznek plusz és lesznek minusz szavazatok is. Tehát minuszsal is lehet szavazni, mert ugye pont ez lenne a lényeg. Ha lehetne minuszsal szavazni, akkor a társadalom a rendszer által büntetni tudná a, a gyűlöletkeltőket. Csak hogy, mivel nincs mínusz szavazat, a gyűlöletkeltők, azok hatékonyan kelthetik a gyűlöletet, hiszen csak egy plusz szavazat van, és ha ők hatékonyan keltenek félelmet vagy gyűlöletet, jó eséllyel megkapják ezt az egy szavazatot. Ha lenne mínusz szavazat, akkor a gyűlölködő vélemény automatikusan e, megkapná ezeket, megkapná, felgyűlne. Tehát minden gyűlöletkeltő vélemény mellett felgyűlnének a mínuszok, de durván. És... Ennek az lenne a következménye, hogy az egész rendszer elkezdene önmagától konszolidálódni. Elkezdenének a szereplők konszenzuálisabbak lenni, konszenzualizmusra törekedni. Elkezdenének befelé, befelé helyezkedni. Mert nem az, az egész... anyázás lenne a jó taktika, a hanem, hanem hanem a hanem az, hogy magadat emelt ki, ne a másikat taposd po pozitív le, és ez üzemetet, középre Pozitív középre Igen, középre, igen, be, beigazodna, beigazodna mindenki középre, és a, a szektáknak ez a szélsőségessége, amit látunk, ami azt látjuk, hogy az egyik oldalon van a gender szekta, a másik oldalon meg van ez a végtelenül türelmetlen, végtelenül bárkit bármikor gyűlölni kész, ilyen, ilyen Trumpra bármikor szavazni kész, ilyen, ilyen trolltársadalom. És, és, hogy, és amikor ezt látjuk, hogy, hogy ez, ezek felé, a szélsőségek felé mozdul el a politika, ez pont ezért van, hogyha lenne mínusz szavazat, az egész, az, egész, ez az egész szektárság, még ha meg is maradna, minden szekta magához képest befelé igazítana, és az egész egy konszenzusosabb rendszer tudna létrejönni. Én ebben legalábbis nagyon hiszek. Amiben még hiszek az az, hogy a reality mint műfaj, mint televíziós műfaj, az nem más, mint a kereskedelmi médiának az önreflexiója a médiahazugságra. Miért van szüksége reality -re a a kereskedelmi tévének? Talán csak nem azért, mert amikor nem reality adnak, akkor hazudnak? De nem, ér, ne, félre, ne értsétek, a kereskedelmi tévék nem úgy hazudnak, hogy amit mondanak nem igaz, pedig persze ez sincs kizárva, hogy amit mondanak, az tételesen nem igaz, hanem a hazugságuk az a jelenlétükkel által valósul meg. Úgy értve, hogy ők, ők a, a, a létállapotuk hazuk. vagy hogy mondjam, ha, a hazugságot kommunikálnak a világról. Hazugságot egy, egy plázába zárják a világot. Úgy csinálnak, mintha a világ egy plázában zajlana. Meghamisítják a, a valóságot. kultúra Kultúranélkülivé teszik, plázásítják a, a kommunikációs teret. Arra gondoljatok, ami ebben a műsorban már korábban is elhangzott, hogy egy repülőtérről amíg nem lépsz ki addig, nagyon apró jelekből tudhatod csak, hogy melyik országban vagy városban szálltál le, és egy kereskedelmi televíziónak a szignálparkja és a vizuális ingerei a legtöbbször olyanok, hogy teljesen mindegy melyik országban vagy, hasonló esztétikai élmény és profizmus ö, ö, érzete fog téged érni, de de hót mindegy, hogy ez most a, épp egy közelkeleti televízió, vagy egy lengyel kereskedelmi televízió, vagy egy francia. Mert, mert nem, nem igazán tükröződik benne vissza a saját kultúrád. Úgy tűnik, hogy a kereskedelmi tévések tap, megtapasztalták, átélték ezt a valóság deficitet. Hogy, hogy hamis, ham, hamisságot gyártanak, is, ezért igényük nyílt a valóságra. Valami valódira, valami valódit kellett gyártaniuk, mert minden ö, műanyagból volt fröccsöntve a kezük alatt. És létrehozták a realitit. A reality az valóság, az valóban valóság. Hogy, tudtak, hogy tudták a valóságot visszacsempészni a plázába, sehogy máshogy, mint úgy, hogy betereltek egy csomó embert egy szobába, leginkább prolikat. Lehetőleg, lehetőleg minél suttyóbbakat, akiknél a kulturális máz a lehető legvékonyabb, minél előbb lepattogzik, vagy minél előbb lemálik, és minél előbb hozzáférhetővé válik az ösztön lény, akit le akarunk Mert forgatni. Mert szeretnénk látni. Mert ezt akarjuk látni, Igen, de nem, nem a vagy kettő telik el, amíg ezek a szereplők elfelejtik, hogy kamerák között élnek, és előbújik a személyiségük, és ennek a kukkolása hm. az egyik funkciója. És ez lett eladva, ső, valóság, és ez lett eladva nekünk valóságként. Jó, de nem a valóságot tekinted meg, mint Va mondjuk, hogy lemo lemodellezik a... A politikai rendszereket, és a, a, nem tudom, a zeneipart, meg a munkába járást, meg azt, hogy anya otthon főz. De valami valóságosat látsz. A, a lényeg, hogy valóságosat látsz. A ter, az emberi természet valóságát látod, meg az aljasságot, a szeretetet, a félelmet, a, a, az egymás kárára való versengést, az egymás háta mögött ö, kibeszélést, az árulást, a szövetséget, én, ilyeneket látsz. Én, én nem gondolom egyébként, messze nem gondolom, hogy a valóság sól a legaljadékabb kereskedelmi tévés műfaj, hiszen ott van a scripted reality, sokkal <gül> ajadékabb, sokkal látod, látod például úgy vagyok, hogy én nem szeretem az ökölvívást nem szeretem a boxot de értem, hogy aki szereti az mit szeret benne, és mi a jó benne az a, a, a, a ugyanezt a pankrációval már nem tudom elmondani. Tehát ott nem az hogy én speciál nem szeretem a pankrációt, de értem, hogy aki szereti, hogy szereti. Azt nem értem. Tehát ott azt egyáltalán nem értem. Most ugyanez van a valóságsóval. Én a valóság értem, hogy abban mi a jó. Én nem szeretem, meg én nem nézném, ha a, a, egymód van rá, de értem, hogy mi az élmény forrása. A scripted reality-nél nem értem nem értem, hogy kell élvezni. Úgy vagyok vele, mint az, Amerika, mint, mint az amerikai aggra ránézek, ahogyan a pankrációért ő, ott ujonganak, és nem értem, hogy kell élvezni egy ilyen, mert ezek táncolnak, tehát ez balett, ez nem sport, ez, ez egy erőszak balett. Ezt hogy kell élvezni? Vagy mennyit kell inni hozzá? Azt gondolom, hogy a más, az Atlanti-óceán másik partján kell születni. Azt írja a hallgató, Átérzem ezt a szektásodást, mert én is hajlamos vagyok azt gondolni, jónak, rossznak, amit ti mondtok. Néha nem tudom már, hogy valami az én véleményem, vagy robi -é. Érzem, hogy ez azért beteges, úgyhogy azóta jobban megértem a fanatizmust, bár küzdök ellene. Uh -huh. Igen, ez probléma. Ö igen. É. Többet kéne ellentmondanunk egymásnak Robi a műsorban, és akkor lehetne választani a tiédet, persze. De ennek, ellen, ennek, ellen, ennek ellenére. Igen. Csak én kevesebb dologgal szemben vagyok annyira szenvedélyes, mint te. Elnyom az asszony, hülyének néz a főnök. Szomszédnő az Istenért sem akar dugni. Barátok nincsenek, két sör, két kevert, pc bekapcs. Na lássuk csak, mit lehet itt kommentálni. Írja a hallgató. Uh -huh, uh -huh. Ugye ez egy élet. Na, ez egy reality. Ez a reality, ez egy, amit most kaptunk. De hogy, ez egy, de, hogy ez, egy, ez egy kulturális kontextus, amit adott a komment mellé. Uh -huh, uh -huh. Valójában. Egy, Tehát igen? ez az, az idős nő macskával, ez az idősödő férfi komment belépésig szóval. Igen, igen, igen, ugye? Egy, egy társadal, ahogy a, kinyitottad a tévét a vasaláshoz, hogy ne legyél egyedül az egyedüllétben, úgy a kommentelés is ezt adja, csak ő nem olyan társakat ad, mint egy kutya, hanem egy olyat, mint a hangya, amit a hüvelykújaddal elnyomogathatsz, hogyha unatkozol, vagy a nagyítóval felgyújtogathatod. Régóta figyelem, írja a hallgató, hogy határozott névelőt használsz személynevek előtt a kosztolányi. Most, hogy megtudtam, hogy nyelvész vagy akinek a magyar nyála De mindene. Különös, Különösen érdekes, hogy így használod. Szerinted helyes így? Jól hangzik? Köszi és üdv, írja Szabolcs. Szerintem helyes így és jól hangzik. Szerintem kizárólag így hangzik ember ilyen. Én szerintem helyes és jó. Grécsi Laci bácsi a megmondhatója. Sziasztok! A tegnapi komment témához szeretnék hozzászólni. A Twitter egy. Saját... Nem a nem a maihoz. Most, most hallgatja a podcastot, nem tudja, hogy most is arról beszélünk. A Twitter egy saját zárt platformot épített ki a tweeteknek, viszont a Diskusz alkotott egy olyan komment platformot, uh -huh. ami beágyazható bármilyen oldalra, és a felhasználó profilján egybegyűjti az összes addigi kommentjét és azt, hogy hol, milyen tartalom alá kommentelt. Uh -huh. Ezen a platformon gyakori, hogy a felhasználók visszanézik egymás kommentjeit, és az alapján támadják egymást. Ja? Uh -huh. Igen, ö, hát ez megvalósította azt, ami, ami, amit a Twitter is, hogy uh -huh. legyen lekövethető, hogy az, az a szemét, amit, fe, amit odahányok, amennyiben nem szemét, akkor alkotássá váljon visszakövethető legyen mert így elaprózódik annak az embernek a véleménye és nem lesz belőle valami összetapadt egész hát nem igen. kell mindenkinek alkotni a számomra elképesztő például hogy, a, hogy rengeteg klasszikus zenész ugye jellemzően olyan műfaj ahol azt játszod el amit betanultál és a, azzal a tisztelettel a szerző felé hogy, hogy, hogy rábízod magadat egy nagyon értő karmesterre és az ő, ő műveltségére arról, hogy vajon mit szeretett volna az a szerző, aki már nem élde a kottába, nem tudta pontosan beletenni. Mert az nem pontos, nekem nem mondja senki azt, hogy az pont, úgy, onnan akkor mindent lehet tudni, és eljátsz másét, és egész életében nem születik benne igény arra, hogy írjon egy kis dalocskát, ami a sajátja. Most, azon gondolkodom, előad, nem most azon, azon gondolkodom, hogy a Puzsérhoz való viszony, mert hogy a, a, olvastam ezt, hogy így ugyanazt gondolja a nő, amit én gondolok, és már nem tudja, mit gondol ő is, mit gondolok én, ez probléma. Tehát ez mindenképpen probléma. De hogy így mi, mi, mi a jó, hogyan kell akkor helyesen ezt az egész puszírságot, vagy egyáltalán ezt a média, egy média szereplőnek a, a, a véleményét kezelni. Tehát, hogy én, én, hogyha arra gondolok, hogy én mit szeretnék adni, én inkább akarok egy attitűdöt átadni, semmint konkrét információkat, vagy mondjuk a világnézetemet. Én inkább egy attitűdöt akarok felkínálni. De aztán egy csomószor azt látom, hogy egy csomóan átveszik az attitűdöt, de nem veszik át a szellemiséget. És ők, ők ő, ő, ő, ő rajtuk azt látom, hogy így jönnek a, a legtöbbször a Puzsér Facebookra, euh, Puzsért euh, koncolni, meg Puzsért gyalázni, mert, mert euh, á, hát így átvették ezt a fajta kulturális nyelvet, amilyen hangvételben én mondjuk a Friderikusról beszélek, vagy a Hajdú Péterről beszélek, vagy akárkiről beszélek, a, akár a Donald Trumpról. És, és átvették ezt a nyelvet, ezen a nyelven gyakorlatilag rögtön visszakapom az arcomba ugyanez, tehát tulajdonképpen ezek a, ezek a, a Puzséron felnőtt szellemű trollok, <gül> és, nem, és nem azt tapasztalom, hogy azt a szellemet tanúsítanák velem szemben, de mindenképpen, amit mondjuk tőlem láttak, vagy nem, nem így képzelem, de mindenképpen tapasztalom az attitűdöt, ahogy szembe jön. És azt gondolom, hogy ez sem a jó. Tehát akkor én egy attitűdöt akartam átadni, és amikor sikerül, akkor Hát ez sem a jó. Leginkább úgy gondolom, hogy mindkettőt át kéne adni valahogy. De ilyenkor, uh, ha, ha van... Ki, ki, mert ezek egymáshoz tartoznak, célod. és egymás nélkül nem is működnek, azt ha, gondolom. Ha van célod a puzérkodással vagy a tartalom készítéssel, hát és ezt meg tudod fogalmazni, és mégsem arra halad a hajó a, ezzel a kommunikációval való vezérléssel, akkor utána újra tuningolod magad, egy picit kormányzol rajta? Csak tudod, azt gondolom, hogy, hogy a, puzsér, a, a, a a puzsérsággal én nem a közbeszédet akartam bestializálni. Én egyszerűen csak... Uh, csak létre akartam hozni egy olyan kulturális közeget, egy olyan nyelvet, egy olyan, egy olyan attitűdöt, amelyben kimondhatom az engem húsz éve feszítő igazságokat akár a friderikusról, akár a Hajdú Péterről, akár a Bulvárról, akár a politikáról, akár a trollokról, kommentelőkről, vagy akármiről, ami éppen szóba kerül, a reality-ről. Tehát volt, és én, én egyszerűen csak a megfelelő jelzőket akarom használni az igazságérzetemnek megfelelően. Én ezt az egészet nem azért csináltam, hogy, hogy ezt a közeget bestializáljam de, de, de sokszor egyébként az az érzésem, hogy nagyon sok felhasználónak ez jött át. Hát igazából ez jött át, hogy mit jelent a puzérság? hogy mostantól lehet ezt. Tehát mostantól ö, úgy lehet bánni a másikkal, ahogyan a puzér mondjuk a Hajdú Péterrel. De hát ez a legrosszabb következtetés úristen, ami levonható. A Hajdú Péter egy kultú, kulturális precedens, amivel ö, példá, a, a, én a Hajdú Péterrel kapcsolatban példát akartam statuálni. Én nem szeretném, hogyha ez lenne, ez lenne a nyilvánosságnak az új nyelve, ha érthető. De a Hajdú Péterekkel szemben meg ez kell, hogy legyen, és ezen a téren is volt egy deficit, és én ezt próbáltam a magam módján ö, egy kulturális mintává tenni. Sikerült, amennyire sikerült. Jó, hát van még időd ezzel, ezzel foglalkozni. Mi a reality a valódi élménye? Mi a reality az, amit ad nekünk? Megöltöztetik ezeket az embereket ebbe a terráriumba, és egy-két hét után úgy viselkednek, ahogy a valós természetük, diktálja és azt meg megfigyelheted és kukkolhatod. De az első két hétben még, még, még az eszüket játsszák, tudod? Igen, az első két igen, hétben igen. még a kamerának magukat, még, nem tudják, hogy hol vannak a, még nem tudják, hogy hol van a kamera, de nem is az a nagyobb probléma, hogy az, az magukat. Az tudják. szörnyű, hogy nem tudják, hogy nem hol is van, is tudják, a... Hogy Hú, van a kamera. Úgy 15 hol éve a... éve ugyanott. De, és, és, de nem, hát ezek fal, ilyen falak mögött mozognak a de kamerák. Tük, meg nem, azok tükrök a falon. De ezt mondom. De van olyan, aki a hatodik héten Keveredik olyan párbeszédbe, amelyben ezt mondja, hogy jaj, tényleg a tükör mögött van. De ha jöttél? <gül> és, és, és, és És akkor ő, őt ott figyelik, és ő, ő játsza magát. De aztán pár hét után ez lemálik róluk. Ez, a, ez, a, ez az uh -huh. ócska kutyakomédia, amivel eleinte büntették a nézőiket, és elkezdődik a valóságsó, megtörténik a valóság, történik valami valóságos a plázában, az átmeneti térben, az interzónában, ahova a két kultúra közé estünk a plázába bele, a kereskedelmi tévé révén. És, és beköltözik a valóság a valótlanságba, a valótlanság ö, díszletei közé a valóság. Egy pillanatra, egy megszentelt pillanatra megtörténik a valóság. Csak ez a valóság is annyira... Ö, rolira van hangolva, vagy hogy mondjam. Tehát lehetne ennél magasabb színvonalon is csinálni, ezt attól tartok. Na de az nem töltené be a funkcióját, mert nem adná neked nem, azt az sokkal érzést, hogy sokkal nehezebben mállalna le a kultúrmáz. Egyrészt, másrészt nem, nem kapnád azt az érzést, hogy te jó, hogy én nem vagyok ennyire sutyó. Na ez mert az. ez a konkrét termék ebben az esetben, ahogy elmondtam, vagy el fogom mondani a tévében, lehet, hogy ez egy másik műsorban hangzott el, hogy hogy a, a kvízműsoroknak is a funkciója megváltozott. Először a szellemet istenítette és ünnepelte Egriánossal, utána ö, kereste a jó válaszokat, és tanított valamennyit, hogy másnap ügyesebben tudj mondjuk keresztrejtvényt fejteni a 90-es években, majd a 2000-es években megérkezett oda, hogy olyan kérdések hangoznak el, amelyeknél már az a szolgáltatás, hogy de jó, nyilván nagyon okos vagyok, hiszen tudtam, hogy kettő meg kettő, az négy. Ide züllött, mert, mert, egy, mert egy jó érzést szolgáltat azt, hogy nem te vagy a legalja. Igen, és a Josi barátnak, meg a Balázsnak, meg a Mónikának, hát nekik ugyanez volt, az az élményük ugyanezt szolgáltatták. Az, élmény, ugyanez a, az hát is az az egy a... reality, már amennyiben igaz, nem tudom milyen százaléka valódi az ottani történeteknek, de nekem mindig is annak tűnt. De azt az élményt megkapott tőle hogy milyen ember alatti szektorok vannak alattad. És az, az, azok mind-mind embereket tartalmaznak. Rengeteg ember nyüzsög a te alatt. Komplett társadalmak élnek a te alatt, és amikor ezt megnézed, akkor azt érzed, hogy vagy valaki. A magad jogán vagy valaki. Tehát tényleg arról van szó, hogy ezekhez az emberekhez képest te tényleg vitted valamire, és és ebből lett a nyomorúság vására, ebből lett a, a, a nyomornak a folyamatos gyártása, tömeggyártása. A nyomor tömeggyártása zajlik ezek, ezeken a televíziócsatornákon, hiszen az átlag alá kell lőni mindig a világ dokumentálása során, ennél, ennél több időzéjelben nem lehet a dokumentálás szót rakni, mindig alá kell lőni, mert mindig azt a benyomást kell kelteni, hogy hát ennél sokkal rosszabb is lehetne, sőt van is és holnap is bemegyek dolgozni. Azt írja Csibe, hogy celebgyártás részben a reality a funkciója, ö, és amikor De ki, nem, nem nagy hatékonysággal gyártják a celebeket egyébként? Hát most hány celevet gyártottak le összesen a mai Nem, nem, nem, nem, nem így gondolom. Ö, rövid távú celebgyártás, hogy utána ja. ezeket a, a villágból, vagy házból, vagy farmról, vagy akármiről kiengedett ö, szereplőket végig tudjuk futtatni a futószalagon, a főzős műsorban, a földönfett Szerengős műsorban, a táncolós műsorban, és utána amikor elégtek, akkor félretesszük. És jön egy, én ezt alig vettem észre egészen addig, és ezt most tényleg nem kultúrsnobizmusból nyomom ezt a nincs tévémezést, mert van tévén, meg szoktam nézni tévét, csak igen ritkán. És hát bizonyos műsorokat évek óta nem fogyasztok, mert már lá, úgy érzem, hogy láttam, és egy, egy plakáton jöttek szembe egy ilyen egy ilyen ismert emberek szerepelnek és táncolnak és énekelnek műsor plakátjána az idei sztárok, akik szerepelnek benne, és egyiküket sem ismertem. Érted? Tehát valóban egy ilyen stárocska vagy szelepke gyártás történik, mert ezeket utána könnyebb azért a kezdőgázsiért elhívni a következő egy-két évben táncolni, énekelni, földön csúszni, akármizni, és mikorra már feleszmélnek, hogy hát nem feltétlenül csak nem tudom 150 vagy 60 ezer forintot lehet kérni egy ilyen szereplésért, amíg végig csúszok a földön, hanem lehet 600-at is, addigra jön az új, jön az új garnit azt írja a hallgató, nekem az a lesújtó, hogy tehetségkutató műsorokban olyan emberek zsűriznek, akiket pont az a műsor termelt ki korábban. Ez a kemény. ez tényleg, tényleg elmond egyébként valami. Ez ilyen lárpullár, ez... és persze, és katalizátorként működő. Visszaöntöm a... Ez a... Nem, ez borzasztó, nem ez borzasztó. A, a, a, a, a... pisiből ből ivóvíz készítés. Igen, tehát a fenyőmiki, meg a, meg a, a szikorarobi, meg, a, meg a, Presser. a presserpici hát ezek legyenek zsűrik már basszus. Ne, a, ne az, aki a két évvel ezelőtt a kis csillag volt, aztán meg sztár lett, érted? Tehát, hogy ne, ez, ez ilyen... Uh, tehát, e, ez, ez a teljes fegyverletétel de nem a totális fegyverletétel már, már nincsenek kulturális referenciák ő már bejárta ezt az utat ezért micsoda tapasztalattal Úú, rendelkezik. képest? Nem ezt, a, képest, aki nem a, ezt az utat, nem lifttel kell fölfutni a Mount Everestre, hanem 40 év munkásságával. hanem mondjuk, vagy, egy, Istenem, ha nem mondjuk egy garázsban, hanem mondjuk egy garázsban, és nem egy TV stúdióban kéne indítani a karriert. Tehát az lenne a szerves folyamat. Jó, de ez, ez, a, ez a színvonal, ez, ez megköszönte a részvételt, és elégettük azokat a valódi magyar csillagokat, vagy igazi művészeket, akik hajlandóak voltak megfordulni ebben a ebben a használt főző vagy sütőolajban mindkét oldalukkal és utána megköszönték, hogy köszi gáz is rendben volt, de szerintem én ehhez ennyit tudtam hozzátenni mint ahogy ezekben a műsorokban tényleg ezt a celebgyártott reality-ből kifelé még egy-két műsorban megforduló sztárocskákat, celepkéket valóságsó szereplőket látod, és nem a nemzet színészeit, mert már mert már eltávolodott a kulturális színvonala a kereskedelmi televíziózásnak annyira, hogy szinte mindenkinek maradt vagy lett annyi kritikája, hogy na igen, most már nem mi kellünk oda, megyek szépen vissza a művészettel foglalkozni. Régen személyében, míg a nemzetszínésze került az elnöki székbe, a Trump személyében már egy valóság került. Na jó, a, a nemzetszínésze a, a fáradt, rettenetes, fehérvesztern az... egy fél ország. Számára hiddelő volt a nemzet meg a John Wayne. tehát az, az, azoknak az Aha. elnöke lett. Tehát, hogy érted? Ö, Jó. Szóval, a, a, az Interzóna, az Interzóna, ahol élünk, ez a pláza, ahol élünk, a, ez, ez, ez, ez ez a. Ez a, ez a ez a köztes tér, ahol még nem tudjuk, hogy hova érkezünk. Ez a globalizáció, ez a globális tér, ez a, ez a kult, kultúrátlanított tér. Hogy kerültünk ide? Mi ez a globalizáció, amit elhitettek velünk, aztán lenyomtak a torkunkon, aztán meg rendezték át a skanszent, amiben addig laktunk? Mi ez? Ö, hogy, ki, hogy, hogy létesült? Azt mondták nekünk... Hogy ez a globalizáció, én emlékszem a 90-es évekre, milyen jól el lett nekünk magyarázva, főleg az SDS részéről, milyen csodálatos világ lesz ez a globális világ. A perui kávét isszuk, szürcsöljük Németországban, a, az amerikai focit játsszuk Indiában, az indiai ételt esszük Brazíliában, a brazil. Írót olvassuk Kanadában, a, és, és, és az, ez az egész világ nemzetközi lesz, és mindenki a maga kultúrájával gazdagítja a más kultúrákat, és ezek a kultúrák feloldódnak egymásban, és egy, és egy, egy, egy létrejön egy szuper civilizáció, ami a világ összes kultúráját egyesíti. És hát nem ez történt, hanem ehelyett az történt, hogy Peruban Kanadában, Brazíliában, Indiában, Németországban és Angliában, a világ minden táján ugyanaz a tömeg kultúra van, ugyanaz a Hollywood diktál, ugyanaz a pop kultúra érvényesül, Tömegkultúra van és a perui kávét is felváltotta az amerikai és a német sört is felváltja az amerikai. És a csak a tendenciákat kéretik figyelni. És a indiai e, zenét is felváltja, és, és szépen Amerika, meg a tömegkultúrát tulajdonképpen, mert Amerika az már a kísérleti terepe volt a globális világnak, ahol 35 különböző népél együtt, és e, hoz létre egy e, olyan kultúrát, amely ugyan egyikre sem jellemző de legalább e, sem sem Hát ez, Tehát, ez jött ki a keverékéből. a keverékéből. Létrejött a keverékéből a tömegkultúra, a kultúra mentesített kultúra, ami szénsavas, mentolos, jéghideg, felpesdít, de egyáltalán senki sem. Tehát senkiésem sem, hanem létrejött az a világ, amely kiszorított, és végül is ezt szorította ki Indiából az indiait, Angliából az angliait, Kanadából, a, ha létezett kanadai, akkor azt, nyilván indián volt, Ö, Brazíliából az autentikusan Brazílt, vagy vagy, vagy a, a világból valahogy a lelket, vagy a szellemet, és a helyére került ez, a, ez az előregyártott tömegpépesített kultúra, ami, amivel mi itt a táplálkozunk. És szóval, hogy azt érzem, hogy ez a, ez, a, ez a globalizáció, ami meg lett nekünk ígérve, ez egy nagy szélhámosság volt, egy nagy átverés. Nem a a, ezek a kultúrák nem gazdagították egymást, hanem a kultúra mentesített tömegkultúra nyers tőkeerőből kiírtotta és letolta a pályáról azt, ami helyi volt, és azt, ami helyleg volt beágyazva, de nem volt meg a globális érdekérvényesítő képessége és tőkeerője ahhoz, hogy megvédje magát. Ez volt az önkényes mérvadó, főleg Puzé Robertel, és főleg Horváth Ockárral, és a 9.9 Jazzivel. Sziasztok! Sziasztok!